Cris fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes. M'estava agradant molt Mèxic i la meva primera intenció després de Nayarit era dirigir-me cap a una altra zona d'aquest gran país on val la pena passar-hi moltes estones. Però la setmana passada, Sayulita, vaig conèixer dues nord-americanes que venien d'Arizona. Entre còctel i còctel Margarita, em van parlar molt i molt bé de la seva terra, però sobretot em van recomanar l'estat de Nou Mèxic. Tot i que he viatjat força pels Estats Units, que és un país al qual torno sempre que puc, reconec que mai havia estat a Nou Mèxic. I em va picar la curiositat. Les dues noies d'Arizona, la Sharon i la Catherine, em van parlar de pobles fantasma, de la ruta 66, del menjat purament mexicà, de deserts de sorra blanca i d'opnis. En fi, amb totes aquestes meravelles per descobrir, no me'n podia estar de fer un salt en el mapa i de viatjar fins a aquest racó dels Estats Units. I m'ha agradat fer-ho, perquè en definitiva la salsa dels viatges és això. Sortir de tant en tant de la línia que t'havies marcat, desbaratar els plans i seguir un pressentiment. I així ho vaig fer. De fet, tampoc hi estava tan lluny. Des de Nayarit fins al Buquerque, a Nou Mèxic, només em va costar unes 5 hores de vol, comptant l'escala fènix, i poc més de 200 euros. Així, en arribar al Buquerque, em vaig instal·lar en un típic motel de carretera d'aquells amb llums de nou que es veuen de lluny. Unes quantes motos custom aparcades a la porta em van fer adonar que justament aquest motel queda dins la mítica ruta 66. Però això ja us explicaré més endavant. Anem a PAMS. Nou Mèxic és un estat que fa frontera amb Mèxic, concretament amb els estats de Sonora i Chihuahua. Però això no sempre ha estat així. De fet, gairebé tot el sud dels Estats Units, inclosos Arizona, Utah, Nevada, Califòrnia, Texas, Colorado i alguns altres territoris, van pertanyar a Mèxic fins al 1848. Després de la signatura del Tractat de Pau entre els dos països, els Estats Units van pagar a Mèxic 15 milions de dòlars com a compensació per la pèrdua territorial. Queda clar que els veïns del nord van sortir guanyant amb el tracte. I així, des de mitjans del segle XIX, en aquesta zona es paguen dòlars i es parla oficialment en anglès, malgrat que les arrels mexicanes són molt presents a la zona.